یہ صلاۃ صلی اللہ علیہ الصلوۃ حاجته ہر اجل سے اللہ نہ واری ہر اجل حتى يصل الشفاعہ علیجی پردے سے شریاء دی اللہ نہ واری چه صلاہی مدجرے مدارد اللہ رب رضت و واری جدا کتاش پر وسیگی آنے تے بو داوی د تلکړې د هڅه او بل بیل رضي شمبال غوي مو وای ترمو وای مار د دې نارانو وای یا ارسل الله راوي همباک ویلو د دلاصه فائده کيده دې تاثیر الحق کعالم ملي زاله بوله د تاثیر د بچاكي د دې عالم کې مزه د دې کمدنو آری اوس <حدث> ستا باندې تاج او الله تبارک و تعالی <سؤال> او فاطمه سره د الله تعالی <سؤال> رسول الله صلی الله علیه و سلم په حواله کې دا هغه یو راهدا دی چې او مې راځي څنګه په دوا کې د اګان چې کومه راحت شکل نه جوړې لکه هیڅګان مې هم مو غواړم چې ګلو چې درس یې د نن چې دغه له کلاوی دی پرېد دا جوخه د نن استوريكي د بلای زو په چې دی کړه ان او دا سي کړی راشه اونګه په اول دا خپل شیکل نه دا د وروسته موږ دا 10000 استیا دا دې به څه دی؟ فاطمہ مدېت اوی له اوتار احمد علیه وسلم والا او د لږو تی دا به وګورو له بارکاوله دا چې چې دا چې چې دا وګورو سره برابر دي صحیح اونه دا چې دا نه خبره وره کوشي ایا د شرکت نړیواله چې داسې ځانګړې موضوعاته ورسره دغه پر دې وروسته خبر دې وکړ هیزا امر د غوښه ویلو او یعني چې د دې ورځې لپاره الله تعالی موږ ادي ان النبي صلى الله عليه وسلم کان دا راه راهه رايې چې موږ هغې د هند وروسته او په دې کې راوځي او و اكرامها و عملها و كتابه بالباء على المنثور الاكبر قائدا تحزما قائدا و من بعده و في ساره و تشيرا بن واحده ساره بن صفاص تي بتشير باسرائيل واحده ويوجت ذكر الاشاره اوكي داخل ذكر واحدة افتحال آجزیدہ خیرے کول یا استثقار حبت اکردن اللہ سنو لب دیر خورا والدہ سے لب دیر کسید فارش جہلو تسمیان پورا رمضے کی ولی افتحال آرکتا و رفاید و جعل زغورہما ممایلی وجہہو زغورہما ممایلی وجہہو مدد در سے برشت کل در سے کھنا سم در سے باقاری دل لکسیدہ سراوائل اللہ سے دا اصنی شودا رشاندی لیکن دا سرک قائدی کن چیزیف لئے وانی امار وزی اللہ وزی اللہ وزی اللہ وانی او قرعینا رفعا سم ایدیہ کم بداعا برا زمانا فوما نسک اشکال بخص نشی انا رفعا کم ایدیہ کم بداعا تاس و دا دمرہ لای سنو او چکا والداد دا دا دیو حیعت دا خاص حیعت سمی نفیوی havendo portanto que dono la shuno chatawai vidatantu to somaru chatawai bata be zikawar pashi hui hoy maza da rasul sallallahu alaihi wasallam ala hada yani asadam nabiy islam disi zin betu do gubun do besh chada a dubun chatawai farshid nashe chey ladte ham da be او اين او بيد نه قادر مرزل الله تعالی او پالکان رسول الله وسلم اجازه کرا له او قد ادن ابي او النبي عليه الصلاه والسلام او فاطمه فاضل با ولد چې لن تبیعیم ونا قدلها رحمه إلا اطار والدو بیعیم سراده رحمه ونید وعجر در ودعوه ورحمه دوار قبولیت مختلف شکلونه دی من شکلونه نا پیجنو دعا علامی مثال نیو شیر را دی دنیا تا علامی مثال نیو شیر دی دنیا تا سکی را دی نمانگی فیو شکل وارو را شکل بل شکل وانی نمانگی وارو جمان دوار قبوله من شکل نا پیجنو من دا مثلا سې جوړه شي نو بیا موږ شو هغه دا واغاني بسکو واغاني سکو بسکو کلهبم یو سيزوارو چې موږ په دې زوالي چې کمدو په تکای ولا تکای الله رب دې زړه تخنه ځای الله رب دې زړه موږ هغه زمبشي په پاتانا کوی بارو نو ساتي هغه دا واغو به ترسم قبول نه شو پکه نه کاڅه تا کې چې د نسې زړه راځلو او بیا به هم کډیره سره چې موږ له پاره 3700000 غواړو هغه موږ له څګره راکړل او بله ورځ چې کوم بیمه لري دا تقریبا 500000 لگے دلې 340000 په ولر کم دا راکړی بیا په لارو بل زړه هغه ځوا په دریاب باندې هغه بیا یې دفن کړي نو موږ ورته 1000000 نه کړې او پکه نه موږ 530000 نه متس وېګې ګره وېګې پردانځوا چې دا د الله پر راکې ځای کې بس وختو به تر دي ته وګورئ وختو به تر دي دی به تر دي د یو صورتداري چې هغه د ګبندو ايو اجدره وو دا او تبکه خیری د په دنیا کې ولا ورکی بس ونه کېږي چې په ټک شیل پلان کې ټک پټاکته اوسه بس زه اخر څخه ولکې دي بزرګو سمورات څوب نه ولا لا الله کویګي زره ور کاول شم وای اسف دوم والو نه دوه پې با تاخيره سره پریزی او ان با هي تر بازار مشکل تکلیف پر وغيرا هغه تر دا او بزرګیا وقال اذا نخصر فعبو دمجه داخل داخل الزنكييره واسموه باسم جديد دوغانيكو الله اكثر هل نسر جديد ام جديد قال يا باسون رجل الله والرحمن صلى الله عليه وسلم قالوا ان دعوه هارون جاءت راوگاه و افراد و ظاهر هاي مقال و اثر و هذه دعوات اداره اداره اصول دعوه اثر اصول زمان زاد و جوز کندرو دعوات باريزي رحمت پر دعوات کندرو وري گير رحمت پر صدق تايم کي ردت وادي رقبلي زم دا مریض شری د دې مونږه کارټرو دی دي د دې زړه چې راغا ماسته عايزه په کې دې انګیا او د اځ زړه غوا لري راخبلې د دې وژنه زمري صلی الله رب والرزق دوا لري رسې امين حستایا را پد او خپل خپل اقل دیګ اخلاص دې ور دې زګداد دې یاد وایې ده سب سک دې اخلاص پکی دیر دی اخلاص دعوة العقل اخیه بزار الغیر ثم بقالا و اثر افعاد دعوات اجابت دعوة العقل بزار الغیر دیو جنہ دعاگانو کی عموم پر لا قول بکار دی او غائبینو لدعاگانی قول بکار دی دعو ذکر اللہ عز و جل والتقارو بیلی مکی خان ذکر و اخلاوت و ولذو عمومی ذکر چې کوي وروه عمومی ذکر داهي سکیرای پی الله رب الذات یا تاطن او دې په ذریعہ الله رب الذات پر ځای ذکر ول ځکه کومه دې ذکر د بارته دې استان پر تا کولو بهاره تبادر خو اعوان له احسان تہدا کئی وطار اے کہ یو آگا جے کمدنا کلاوتو القرآنو داگیز اسکی روز و ویم دعاو راگیز اسکی روز و دید رید دیکھر الاشی اللہ را بولیدت چکمدنا یاناول اللہ را بولیدت یادول ذکر تو فید اکرام فرمائی چه نفس چلے نفس نو اشغل ہو قبل آنیو شخلاکا سامو اندس سری ویلی اشغل ہا قبل آن تو شخلاکا تا اکول نفس مشروف اکا مرکی دینا چه تا مشروف اکا مطلق داری چلا نفس چلے گرن نو در پارغ دا نفس پارت نکی کشگار نکی دے خامہ خا تکار گوری جان تکار گوری نتری سے کمدروں پر اہم کے مصروف آگا نبیل علیہ السلام فرمائی گی من خسن اسلام المرعی ترکوهو ما لایانی مرتبت احسان پر اسلام کسی پیدا کی گی جس طرح لایانی لا یا دیاره کې ولې کیږي چې پای کې د آخرت او د دنیا فواید نه نه بغیر آخرت مې دې نه بغیر د دنیا فواید وي دا غو لا یا دی وی دا فیسبوک سو وبدل شي لا یا دی او دې تاسو کله نفس په لا یا دی کې مشغوله کړئ په دا پات کې وي ور کور نه را سیدي باندې چې قبرونو کوسه دوبای په وړاندې به و او ولنه په غوناه کې نور کوله کوي اول باندې لاياني کی سکی بسونه کې د لاياني د وړ موزر ته ستي ورسره دا اړین موزر ده اورغو ته وایي چې موبایل راوړ او خوندو د خپل ووګو حالات سړي ته په لاياني کې ورسکی بسونه کې چاين کړو کته نه کړې بسونه راوالې د بیا او بوته بله ورکې د بیا ور لګوته بلله در کي بسپ پسې برې بمه را نو بس بیا بره تا بوتې ور کولو اوس په تاه بوتې در کوي ته پته نه لږې چې کمه کومه را کړه ن کار دومرهډ چې پته بکېې لږي د بیا بهکې تارو پته نه لږي او بوته بیا لله درري د دا لا اوله فړی ده په دوورېې کمو موصر تهي ل حه زه ذکرونو وکړم او کاځم چې د لایانې مزاج بچم رسول الله یاني نو تفر شوې بس یو ډول په نافې کې مشغوله و او نافې کې که کوه مشغوله كند په نافې کې مشغوله او مطالعه او څورو او ذکر وکړم که لا وسته څه کوه څورو زه په یاهني کې څه کوه مصروفه کوم په څه دې خرابوله دي شي دا او غوته اروه کوي موږ فلاح مسول ټول هغه چې پکاره دي شي نو اغا چې په د جنابت کې کوم شي او باطوم کې کوم په جوړاو همو کوي دا پاري کې کوم قلم جوړيږي ورته وړنا قران حج د دعو ترمیزی کثیرن دکھر کرو لے تو دعو ترمیزی کثیرن دکھر دے چیو سے دیکھر ادھ کروا اللہا ذکرا کثیرن اللہ دیر لے ریاض تھی فَذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامُ وَقُرُودُهُ عَلَى جُنُوبِهِمْ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامُ وَقُرُودُهُ عَلَى یاد کی وستعار طریقے کو واللہ یا شیطان یو دی د اوقات او ذکرونه دا دا اوقات کی پای کی خاص حکمت برو تھی لکه د هریو ته د ویله سلام ذکرونه وایي دي په دې کې مدخله وره شريته الله سي بیا هي او تزید اونځي کرنے شرازينو دغه ري باتھ دونه تا کین ذکر نه تخلا تم او بس کین ذکر نه او ختم تم سره ذکر نه موږ ذکره سار شروع شم ذکر نه باقام شروع شم سره ذکر نه ودکیږي تم سره ذکر نه پاتین تم سره ذکر میاش را ختم تم سره ذکر نه تو بس ذکر نه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی لري در ذیل په وړاندې په دې چې د ذیل لذي ذکر سره څوک کار پات کیږي او الله الله ته سریزه او ددو تعالی قدرت چې زماره دی هر کار تعلق بتاسته الله تعالی او دغه وزارت د توکل پراتی ذکر دین بیا څخه ډېر اهمه په نبا ولا با اې دې طریقه توجوه نه غيو دغه او دغه قوم څخه پرمای چې انجی سره پرلای تعلق کیږي او تالیم مولا جی ویدو ترہ بانی نیری بانی دی دے نفس کے تعلل لے لکزان لکا میلات کھول تعلل بانی کھول داندب دیر بانی گرد دیر بانی گرد دیر بانی گرد کل مطالعہ بانی کی دل بانی کی کل او اجاز شو کل او اموتا دم رکات پوچھے ہو کل او اجاز شل لے رہا دو پر کوي دغه جذبه ګرځېدونکي په تاسو سره الله تعالی فرمایل ته شاته پرواله بیا تاسو شاته وټول چې لاس کاري او دغه زړیدو باندې مخه پوره کړي دغه باندې مخه یو ورته چې د باندې مخه شاته وټول چې یو به سجدي په بوتل رسوم مدرسہ با شاشے وتاو فرمایا کی کیا میں ذکر بجانے کا کہہ رہا ہوں جب عادی ہو تو کی ضرورت کیا ہے اس لیے خوبے نو رہو نہو ذرا ذکر یادو کہ خود اللہ ذکر دے چاہیے میاں ابا سبھی شکر لاتے ہیں دے زروس اولا وہ تھا کہ جس میں من اللہ رب و عزت لذکر تسکر رکھی ذکر سے قبل و یو دے لسانی ویم لفنی ذکر لسانی کی یو دے بیاد نتوحید زباری دالا ویم دے بیاد نو خلو دفعومت درب نه بیا د قران کریم قالو رضي تلاوت د قران کریم په ژوند د ابا پس بي حافظ په دې لاس چې کوم اسکار شرعي دی او اوقات سره تعلق لري بغیر د اوقات اسکار شرعي ورد ذکر تنظیمي ذکر خالقي تفکر فی علای الله یا کلا دریا یهنی او مجلس کی ریا لری نو پسوره کی خپل ورد کول پر سره کې دې گمدونو هم ذکر کول الله نوم ورید ذکر بالجوارح 파타무르 غल्लाی پات کول 파타무르 باندې الله تعالی کاهیداری کول او پات کول دا رتور دا اولاله دا جی به ذکر کج دی ذکر د دې لپاره دی چې زمانه الله رب ذ ذکر پات دی الله حکم را نباتي ماشي تاسر جديده بار الله صدا دي صاحب ماشي دا دي رحم دي چه بي سي اوه کی دا وانه کوم نه حکم شریی پاتی دیش الله رب دولت یو حکم هغه دوه پاتی دي ذکر بالجواری تو لوگ کی ذاننے جی گندنوی ایسا قبر بکاروی ذکر یو نام دا فائدہ دا اوز قرونی از قرقم بس اللہ دی آدھئی کیا الله اللہ رب و رضاق دی آدھئی اوز قرونی از قرقم مایا دوئی زتاسو او اظرم چه غوا پزایل ذکر او ز روایت شنو کرا دي پزایل ذکر دي روایت شنو کرا دي دا هر هر او ذکر چه دي دا بي خپل خپل فوائد دي فتسبيغ خپل فوائد دي اغراض دي پر کي تصفيه خپل دي اغراض ذکر کي تهميل خپل دي اواز ذکر کي دېسته پرخليواز ذکر کي تڅه اوس پرخليواز ذکر کي دا الله راست مه حسنا او تذڪिरा هاو پرخليواز هون کي ټول شي کبرنه د اذكار او شاپونه هاو شاته بروي پاتن کي بس دو ټولو دي ما روحو هاني بيمارن شي داږي جاله چېر وا خپلپت آواز له چېر وال او ف نه خللورو ان کې نه واللا تو ب فل نه خلري نه د ټول نه د ټولو ب جاړه چې د غت او غلتې تا غلت نه د بند چې کم زړه کېخوات را د حجا ووګوري د دوور د الله تر می او دا خصت دعوت وور کوي اوورته او هر شارته نو چې دا سر ل یوبلل دپارته جوه شي د بیا هغین د خلاصدو لا وي ن درېلاس چې دی دي ک دی اعل ځیک دی دد و چې چااس ته د ذکه خللاور او فبالې مخصوص کړه دی دته راې د اطمینات پتل لي اواض په ته تل لږي چې ځکرڅن د زروونه حجابوته لري کوي اوس څومره د دو سکر کې خو ور را دي دوومره د د دا یخین را دي چې دی اللهنی یانانه انط درله کان نه کط راو دد ونا د سکارو احتعمال چې کمو د سکره احتال هغه په کار دی مصونه اسکار ځې کوران که کي ترغيب راغلي هرڅ بنده کوي پای چي ثواب شت نشته ثواب دې پتي او چکه فوائد دې هغه بنده ترلاسه کړي پداسه قرآن کې ویلي دي چې غبي شي پاږه د وین سره شي پاږه چې دې په پخلا په پرې او شي ستاره بار سر اوات چې دې شي معافیت وچتو دیو حاکیم پا په مشوره او پھرے مہا وستا مارا ظلم آدم کی راگے مطابق پہلائے دیششی شي شی نلک گرمین باری را فائدہ ہوگی ہاں باری را فائدہ سکی کو کی مانداغہ شاہم تے اثکار دی تکا په حاکیم پا مشورہ بارنی نل روحانی علاج چھے کمدنو آگا دیل کی ساگیر فائدہ چھے کمدنو آگا دی روی آگا دی روی روحي اوアルバ د گذر راغي تربيت کئي په طريقې علي خدابني چې مشورې سری نو फायदा دي رضيات کوي روحاني حقيقه مشوره ورني د فائداري راغې د بابا سې ترلايا زواج او سفر لو ملایي الله ذکر سره سره الله تعالی ديږي موندلوه له هغه دی ورته چې دا ټول هغه مې ته ایښودل تر هغه الله هغه دې چې کیری او په جمع باندې یا او چې الله دی بلاغ ځکه چې الله یا دی بلبل څه بات بل کور بل په بیٹک کې الله داه قونلی چشکورون الله یا دې چردا چې کارواله خلي فکر دې او چې قون یتلو کتاب الله یروسه راوړل هم دا یو خبره الفاظه چې اوره کتاب الله د شت ژوند درس او تلاوه ټول د شیخ مباشي یو باندې یو باندې کوي صحیح اغه به یو ځان خپل تلاوه په مزه کې به خپل تلاوه کې وکړي تلاوه یا یو درس کې ټول او و کړي دا د یو کتاب ولای خبره کوي چې دا نه سجوبات کراجه مښه اوبل لري دا ثابت دی دا موږ یو څورو رنده کدي نه سند استدلال صحابو ته لنکاو او صحابو چې کمدل شي دوه طریق روایت دي دوه بیا چې کمدل اول دې بشردو الله تعالی او کطان دېومات چالو لو دا به بچماري يو سبحونه وي حللونه استاندن شو ادو را فقاو دا حدیث نگی دا او دا خود صریح روایت تیدی که او دستی اللہ تم سنیشتا حجت نیشتی تیدی دا مطلب ہوئے نبیانگورو میں درے کڑے تو چاہمال فادس که ہوگو ہے این جمعات کے ناشی و غوغلے جون پڑے یا صحابو کنی ہم دا نیا لالتانا ستا دلتانا ستا دلتانا ستا دلتانا ستا تول کوم جی اسکورون ہے حفظم الملائکہ یا تاپیرد ا رحمت تیراچا پیر شي سکينه په دا زميږه د دې مينارې قلبي پرذکر اللهم او تيمن عين دې مليا ضربلشته چې الله دې تذكيرو کې مکمل علاقي في منه دستايلي دې دنيا 파ګي مده او فارې کې ستاسو تذكيرو شي فارې کې ستاسو شي تیم باراي ذو تذكير خير او د شکره شرف وانا دیوړ یاره کړل او هغه مفردا ته رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دغه په اړه راغله دغه په کولو وویندل سواله سوره علامه چې د باستیډی شول ښهری تواصل مفردون مفردون چې ګمره نفروا مفردون نبرسته او تفرید فرق مطلب سر دلد و حبت لن یعنی مطلب پیو خسلت ممتاز دی حاصر از ذاکرون اللہ چفیرون و ذاکرات یاد اون که اللہ رب رضا دار دیر دیر که اللہ رب رضا دیر, دیر یادی و نا مفردون دی مفردون دی به اساس جکندر رو دادی تاغذ کر گیش دادی ذکر یا تفریز او مفرر دا ذکر یو خاصه مرتبہ چې کله دې حالت سور شي یا دغه را ار څه شي هیڅ سره په الله ورته دي صلی الله علیه و سلم چې د کار په باندې او د ذکر کوونکو په بشاعت د یو دې ذکر کوونکو په بشاعت دور دی دا پکر آنگل ہے دی لا سر حیو بچان دو او دو مرد دا د روح حیات و ذکر راندی دی او د روح موت آگا پغافلت داندی دو میت غافل میت تی اور آگا چنے دو جوندی دی بحیمت حنید رجل و تعالی قرآن رسول اللہ عزیل اللہ حالی صلی اللہ تعالی عمائیت انا این دزن نیام دیوی که منده که ما سر اصن ما خیال کئی رضا تیم کمدن و سر آغشان تیم آمیلہ ها آغشان تیم آمیلہ و سر ازو کومو انا مقصی خیر کسیر کم تیر سو انا اید دزن نیام دیوی که منده کمدن و سر اصنگ خیال کئی رضا و سر چیده وی ما اندو بخی مزدی بیانه بخنم که مندن مطلب پالاو د غمنا خسته کې واستبر وای تاسه پړان ما وو او زه د سرای ما جز ذکر رہی دې کلمه یادې اور اور ده کلمه یادې زه سرایم دین لوی خبره بل کیږي پای ذکرنی په نفسه کې ذکر تو په نفسه کې دې باندې کپنه منفردن یادې ذکر تو په نفسه کې د جګدن راشه یادو و اذکرتی فی ملأئکہ کلہذہ زمان کی بیان کی صحیح بیان کی مسئلہ بیان کی پیشامات کی بیان کی اور ذمے کے زمان شان کی بیان کی رسول شانوں شاروں پر غیرتین جماعت کے بیانوں اس پرونی اس پروبم اغه مغرال و اذکرتی فی ملأئکہ <تصفح> او په اوهات کې یا به ماخ تو او و من تقرب مني شبرن تو چې له راځي کیږي دې دې کیګم لیس راځي کیږي کی ځګه ځو دې کیګم تو سوک ما تا راجيو را رواني زوال په من در اعظم مطلب دا راله الله سره په اجابت د دوه عملنه سرعتا نذر دي تعالی او رب ما وبن لا تيلي بقرال الارض خطيه صوت ما سره پاتاجا رسمه کی خطيه تر اوه مال ربونه او د شرک دي کرے ولکه تو جو را مغفرا دو سره دو مغفرا فور کوم مطلب دې کوم عدم او اشراق بالله اے اللہ رب رضا سری سجا چې کمینا جوڑنی کی دیارت